Ba, bidazotar batekin itzen go dugu orengoan, eh? Ba, gure esko aldetik, e, urrun, esan dezako bi mila kilometrotara ez da e, be. ainara, ainara maia, urroz mm -hmm. gutxe gora bera bai, arra txalde bueno, e... Brenoko unibertsitatean lan egiten duzu e... bueno, kokatuko dugu Breno Errepublika, Txek Errepublikan kokatua dago ez da nolako iria dugu, Breno? Bueno, jakiteko geograficoki, ba, Google, Googleen bilatu ez, baino nolakoa da empreno, ba, ez da oso iriauntia, universitarioa, bueno, kulturalki oso mugitua, musikantzakia, eta bolako gauzak asko mugitzen da, bez? Baina, uh -huh. bueno, iri universitarioatek mugitzen, bueno, uh -huh. ba, hori, bosteu mila piztanle, baina, bueno, ba, igual, lauze da, ikasle, ikasleak dira, kasteak, ez? Uh -huh. Eta 2000 sortzean, e, bueno, bertara iritsi zinen, 2000 sortzeko irailan, mm -hmm. nolako goberatzen e, duzu momentu hori edo egun oiek, nolako goberatzen dituzu? Mm, Asiareko egunak izolatuak, egin eh, esan. Mm -hmm. Asiaren izkuntza da moldatuko nintzela, alemanarekin edo, baina bueno, ez zahez, txekiera zeznekin ez ez, zahez, hori txekiera ez, izkuntza bera eta Bueno, sí, van, bueno, bai sí. Bai. Mhm. Uh -huh. Inglesar era erabil, era delicada. Bueno, bai Praga, le dicen en Instagram, va jendeak, bueno, leku jakin batzuetan, ez, uh -huh. Baina bestela ez ez, Eta bueno, bai estái, bai, aipatu ja. uh -huh. eh, dugu, elkarrisketaren hasieran, ba, Brnoko unibertsitatean, eh, bertan lan egiten duzula. Mm Haldi -hmm. bueno, gozo azaldu, zehazki zertan Arizara universitatean? Unibertsitatean. ba, bueno, bere eusko jazlaritza gultzatutako irakuz lepo erramaren bahnean joan nintzen, ez, preenora, eta euskara eta euskal kultura eh, irakasten dut eh, ba, universitatea, letren fakultateko eh, eh, departamentu erremanikoetan, ez, orduan, ba, han tsa ikasten duten ikaslei zuzendurik dago, ez? Mm -hmm. Gero baditu beste ikasle batzuk interes berezia dutenak, ez? Baina bueno, geien bat horiek dira eta bueno, euskara euskal kultura, euskal literatura, mm -hmm. eta hori. Bai. E, aurreko ikastortean, bueno, Lenoipatu hitz e, egiten egarenean aipatu dio zu aurreko ikastear ikastortean 15 e, ikasle e, izan ziren, mm -hmm. Piskat euskaren euskaren inguruko, bai bueno, ba, ikasketak e, burutzen zurekin batera. Bueno, nola iragarten da, nola iragarten da eh egun bat basure e, zure klasean, ikasketan? ikaslekin batera nola da izaten da. Bueno, ikasleak klase bat hemen bauri jende, bueno, eh uh, urbilekoa uh, hemena Eta batez bere hizkuntza ba ikuntza praktikoa ez irakasten no? dut gramatika, esan dut 15 ikasle hori euskeraz, eh, euskarako klaseetan, bueno, esan baino dago hastean bi orduko klase bakarra daola, esos duan. Pero bon. bestela irakasten dut euskal literatura, euskal kultura, ez? ja ohietan ikaslegei xiago ditut. Orduan 15 hori euskara. Eh, mm -hmm. eskumtzarera ikaste ikasteko interesaduten ikasleak, ez? Baino mm -hmm. Eh, mm -hmm. aipatzen, duzu interesa e, denetik egongo da, ez? Batzuk erreferentzia e, batzuk izango dituzte Euskal Herriaren inguruan, gure historiaren inguruan, gure literatura, hoitura e, bueno, kulturaren inguruan pixka bat denetik, ez? Denetik, baina bueno, gazteak dira eta Iresan ez dakite gauza asko, euskarari buruz ere gutxi, ez dakite, bueno, asera baten batzuk uste dute hizkuntza hemanikoa dela, baina gero, bueno, hori denetik dago ez, eta gazteak dira, bueno, e, ba, gehen bat hola ez kulturari buruz ere ez dakite gauza asko, ba, gauza referentzia batzu politikaren inguruan, e, Bueno, Turismoaren inguruan ba, zenbait tiri ezagun, ezagun egiten mm -hmm. zaizkia, mm -hmm. ezti Bilbo edo Guenheimen dela mm -hmm. edo ba, Donostiare bai edo mm -hmm. Ero Irunia batzuk ez, Iruniare bai mm -hmm. ja, bueno, Baina hola referentzi bai, politikaletik ere, gehien bat politika, politikatik gertzen dute ez ez eh, bai ba, eta en inguruan dela hori baina Baina bestela ez zeh gutxi ole eta gero ahitzen Bueno, gero, sakonduzko atendiren nien ba... Interesak gehi areagot, areagotzen zahe, kultura Ainskultura zabaladukula jakitean... Kultura ez dakit, ola, denetarik ez dakit... <hazim> bai eta... Hain, bueno, ez da gutxi edakitea ez dakit esan. Eta lehenengo... <hazim> ge, bueno, kontaktu horretan... Zer esategute gure hizkuntzaren inguruan... Euskara izkuntza... E, arraroa... E, Egiten zaila o... bai, bueno, bai. uh -huh. ba, de edo... Zaila, egiten zaila. Zaila. Bai, zaila, baina bai. Zaila ba hori beste hizkuntzetatik desberdinaren lako, ez? Da, ikiten beste hizkuntzetatik edo, bera jena meizkuntzatik, edo, ba, ez dakit gaztalanietik, edo, frantxesetik, edo... Uh -huh. Oso, manera bat desberdinaren da, jutuan, ba, zaila, asira batean, denetik, ez? Bueno. Bai, gero guztoko, bueno, batzuk ere gustoko dute ez, ba, hotxa edo soinua dela, ez uh -huh. da musikalitatea, ba, hotxa desbezdin asko ditugulako, ez? E, ja. Ikaslearen bat egonda, ba, bueno, bai, gure izkuntzarekiko, horrelako sentimendu berezi bat izan duena, guztoko izan duena Euskara, eta jarraitzeko, bo, asmoa izan, izan duena, edo egiteko... Zerbait, moldatu dena, badago, kasuren bat? Mm, bai, badia batzuk, bai. Uh -huh. bai, eta bainera, bueno, tenga gira ikasle bat etu ahinko da, eh, bahnetek gira, ez, esan nahi dute, ikasle eh, neska bat, eta ero bat, bueno, bat bai beste, bai, gero, ikasle izan nuen, baino gehien bat gira da, ez, eta, bueno, perak ere interesan handia du ikasten segitzako eta, bueno, badira batzuk, bai, eta... Uh -huh. Bai, gero, bai, Besti Kasle bat ere, ba Bilbao mm -hmm. laguna du, ez? Ordain Bilbokoa du, azon, bueno. Mm -hmm. Bai. Bueno, Aipatzenari gara. Gaztakit. Ja, bai, bai batzu ole interesa jatsegitzeko, ez? Hori bai, batzuk bai. bai, bai. Aipatzenari gara euskara gure gure hizkuntza, baina gure hizkuntza baita ere, ba, munduan zabaltzeko eh, edo gure kultura eta gure historia munduan zabaltzeko Euskara bakarrik ez, beste hizkuntzak, ba, bueno, baitare e, erabiltzen ditugu. Kasu honetan, eh txekian zaude. E, bertako hizkuntza denbora honetan ikasi duzu. Bai bai. Bueno, bai, bai, ez? ez dakit, eh? baina, bai. Muan behartar, bai. Ez dut orendi gese takite, baina bueno, bai, sabes, bai. Eta Euskal Her... Beztako eusk pe, jendearekin ere, bueno, ez, dut, bai. ez ditutu lehetzen denak ez, baina, bueno, uh -huh. reintik, baina... Baina, komunikazio bat edukitzeko. Baina, komunikazio, komunikazio minimo bat edukitzeko ez, uh -huh. baina, noski ikasi behar izan dut, eta uh -huh. baina... Orduan kasu horreta baita ba, beste jende baten gan hurbiltzeko aukera izan duzu, jende berria zabultzeko aukera izan duzu, mm. e, gure herriaren inguruan hitz egiteko, gure kulturaren inguruan baitare ere hitz egiteko eta zabaltzeko aukera izan duzu bertan, ez? Mhm, mm bai. Euskaldun gutxi egongo diratzekian. E, bueno, bat gutxi bat. bai baten bat, bai, baina bai kenduta ikasleak, Erasmus musikasleak, adibidez, edo bueno, badira bestan lanean eta bizti diren euskaldunak, bai baino gutxi bai. bai Baina badira batzuk bai. Bueno, 2008an bertara eh, Joan zinen, E, eta zenberra dugu, gerostik, naiz eta bueno, unibertsitateko lan horietaz aparte, jarduera baitare paralelo batzuk antolatu dituzula. Mm -hmm. eh? Eta horrek baitare bideratu du ba, beste euskaldun batzuk ba, e, kasunetan berenora urbiltzea. Mm -hmm. Alde gu oso pizkabata bueno, ba, kontatu, zin, nolako errikideak e, urbiltu diren bertara. Ego, naiz nahetik, ba Bono, gonbidatu ditut batzuk, ba, unibertsitateko iakasleak direla, edo, edo idazle batzuk direla, ba, euskal literaturan inguruan hitz egiteko, bat ez de, euskal literaturari edipuruzko hitzaldiak emateko, edo, edo bestela ez, ba, etibidez, iluna bat poetikoak, edo, bai, mm hantu, -hmm. bueno, bai, gonbidatu ditut, ba, etibidez, jonko hartazak gonbidatu nuen unibertsitateak, edo, laura mintegi, Eta, ba, auzteen, asier zahean o, eto, ahkaitzkan ba, o, bezalako idazleak, ez? eta, bueno, horrek ere ezagut erazten du pixka bat e, Tsekian, hain ez ezagun den euskal literatura adibidez, edo, bueno, ez dute ezagutxe, asko ezagut zanen literatura adiburuz, eta, mm -hmm. eta, bueno, bai, halako, tsekiera zere itzuli dituzte ikasle batzuk, bat dibidez, asier sajano, eta ahkaitzkan oren po poemak batzuk, ez? Mm -hmm. Eta, bueno, Bueno, hori ere zabaltzeko modu bat da, ez ezaintzat beraien artean ikasleen artean edo, uh -huh. bueno, bai. Bueno, horbaitaren lan bat da. Piska bat, bai, ikaslek lan egin dute bai. Ikaslek lan egin dute. Eh, bueno, aipatutugu horreko ikaste urtea baina datorren ikaste urtea, ze perspektiba ze aurreko esperenak ditu zo. Mm hm, bueno, hasta que momentos de sus planes, ¿colas tú te digitas du dain irailean ikastuzte behin bat hasiko da duan ba ez dakit ba, beti jende in, interesaduen jende haunit zuzbiltzen da ez uh -huh. baina bueno, kero segitzen dutena bueno, bai, bat multzo bat baina bai, bueno, ikusiko da ez ez dakit ez bertan jarraitzeko momentuz bueno, gogoarekin irailean bai, bai. Mm -hmm. jarraitzeko bai mm -hmm. Ba, hongi Ainara, e, gustora, mintzatu gara zurekin. Mm -hmm. Ezagutu dugu ba pizka bat baitaren, ba, bertan, eh bueno, aprobetzatu hemen udara, ba, gure artean, eh iragantuzula, iragan hemen zaudela, ba, ezagutu dugu pizka bat zertana ari zaren, e, ba, bueno, lanean hor e, brenon, Brenon, mila gurekin antzite irratean izategatik. Ba, bueno, mileska, zi.